«Сестренько! Рибонько! Дорогесенька!» Наталка склала руки на грудях, наче лежала в домовині. «Може, у вас її квиток залишився? На квитку прізвище?» Провідниця, дивлячись на складені Наталчені руки, щось відчула. «Мабуть же, ця жінка так побувається не знічев'я і привела її сюди не інакше, як біда. Не зачиняючи дверей, Мовчки пішла в вагона і за хвилину вернулася, подала Наталці квиток пасажирки з 15-го місця. Наталка, до якої верталася здатність сприймати дійсність, кинулась діставати з сумишки гроші, та провідниця зраділа, що їй нарешті дадуть спокій і можливість долюбитися з коханцем, хряпнула дверима, проте вже без недавної злості, і Наталка покинула порпатися в сумиці в пошуках гаманця. Розгорнула квиток, прочитала «Онищенко В.Г.» і перехрестилась. Хрестилася недарма. Цього дня небесне проведіння, Либонь заповзялося відшкодувати їй невдалу зустріч з Миколою. Це воно, бо як ні, то хто бо що кинуло провідницю поїзда, в якому Наталка їхала до столиці в обійми свого молодого колеги з сусіднього вагона. Якби не так, то виконуючи приписи інструкції про службові обов'язки провідниці, вона мала б спалити в грубці непотрібні полишені пасажирами квитки. Це воно послало Наталці в міській довідковій службі передпенсійного віку жінку, овіч натомлену життям, з колись пережитої драми чи трагедії на притрушеному ластовинням обличчі і в темно карих великих очах, але всупереч усьому з нерозтраченою душевною добрістю, та жінка дивовижно терпляче, настійливо вишукувала в нетріщах комп'ютерної мережі, назване Наталкою прізвище. Одне серед кількох мільйонів жителів столиці але завдяки своїй поширеності кількасот разів повторювано в списках і на екрані монітора. Прізвище «Онищенко» могли мати і жінки, і чоловіки. Наталці потрібна була жінка, але в комп'ютері такої відмінності не передбачено. Нарешті жінка за віконечком довідкової служби подала Наталці роздруківку з адресами носіїв того недоречно-популярного прізвища з ініціалами «В». Ге, Їх налічувалося 74 особи. Аби побувати за всіма адресами і застати вдома господарів помешкань за малої десяти днів. Де вона житиме? Де ночуватиме? За які гроші харчуватиметься? Але іншої ради нема. Треба їхати, йти, дзвонити чи стукати в двері, хоч скільки їх там буде. І воно ж проведіння вивело Наталку на удачу вже того ж дня, з четвертого разу. На виклик через домофон охоронної системи у дверях під'їзду озвався голос, що був для неї вже не просто впізнаваний, знайомий, а рідний. Наталка, впущена з першого під'їзд, а далі у квартиру на останньому поверсі, ще доволі нового будинку, стала перед господиною, готова розривітися, стекти, на ламіновану, після добротного ремонту підлогу зливою сліз, і втопити в них усе пережите протягом цього майже ворожого до неї дня. Бачу, мужчина в довгому плащі вам радості не приніс, ледь усміхнено мовила жінка і здогадалася всадовити гостю в найближче крісло. Наталці тільки й стачило сил утямити той усміх та ще те. Що з ним прийшов її порятунок, вона знепритомніла. Вони стояли одні проти одних і втомлено ждали. Перші, їх було в десятки чи сотні разів більше, вони ущердь заповнили собою забрукований майдан біля собору. Не розходилися ось уже шосту чи восьму годину, хоч далі зносити немалосердну спеку, якої давно не бувало на таку пору, не ставало ні сил, ні терпіння. Проте все ще сподівалися отримати від місцевої чи усидержавної влади дозвіл поховати патріарха на подвір'ї собору. Другі, що їм довжелезна спекотна днина дозволяла не менше, очікували наказів від своїх командирів, адже всяк, хто одягнув уніформу і склав присягу, перебуває в постійній готовності виконати будь-яку команду будь-якої хвилини і будь-де. Перші, щільною масою власних тіл – Непробивним кордоном обступили почилого в бозі владику свого. Той умиротворено лежав у домовині на спорудженому наспіху звищі під головною брамою собору, надійно замкненою зсередини і неприступною навіть для його святості патріарха.